Felipe, onamen bertxo bat nahi desu doinu eta neurrian kantatzeko itza. Salmonella. Salmonella. Bidean akertu arren guri, zarritan oain beste laino, txapelketa ontan jarrita, daukagu hainbat enpeño. empeño. Gure taldia osatzeko, badago naiko kaminio, baina apurka apurka iritsi, gara gaurkoan onaino. Bigarre neguna elduta, hobeto joño, nahiago dut ola ibili, Salmónela y San baño Salmónela y san baño